Då säger jag hej och välkomna till Nu pratar vi film Det är vi som är podcasten som pratar om allting Mellan himmel och tv-spel Och eh, nu är jag tillbaka Det är jag som är Louis Och jag har kollegor tror jag <skratt> är, är ni med <skratt> eller? Vi på varandra, visste inte vem som skulle säga först Men eh, hej, jag heter Louis och jag är också med vem Nu pratar... Kan vi ta om det, Snäll. <skratt> nej, nej, vi tar inte om det, det blir skitkul Vem pratar filmer? Det är jag som ska försöka prata film och det är hon som är Louise ja, ja, ja, ja. Och sen har vi... Ja, ja, ja. ja, nej men det är jag som är Peter Som är i en vanlig Precis, och eh, nu är vi full styrka igen Jag har ju varit utomlands i Spanien Och har inte kunnat vara med Så ni har ju tagit över där Kunnat och kunnat och jag måste säga... Det har du ju gjort, men du ville inte Nej, du jag prioriterar andra saker än jag ja, i Spanien Än att sitta och prata med er två <laughs> Välkommen var, tillbaka Louis, hoppas att du har haft det bra Jag har haft det jättebra, tack så mycket Och ni har, jag måste bara säga, ni har skött er Hur jäkla bra som helst, det har varit skitkul att lyssna på Tack eh, Och Louis, eh, jätteapplåd till redigeringen oh, är, tack så mycket, det är väl det, det är skitbra gjort eh, Ja, med alla musikstycken och grejer blir en helt annan stil Och jag ska se om jag Lyckas matcha det, om jag orkar Jag har ju min stil och du har din stil Och det är coolt, det är mm. Det blir lite individuellt Och det är lite en liten kvinnlig touch i det hela det är skitbra <laughs> då, vill <jag> <laughs> nästan, <laughs> då vill jag nästan <laughs> göra så här Så får vi se Våra lyssnare Får ta och mejla in till Nu pratar vi film Snabba gmail.com Och se så får vi se Tycker ni att de två senaste avsnitten Var Bättre än de andra Så <laughs> Så sparkade ni mig då menar ja. ni Jag som har skapat det Nej, alltså det, var, det var riktigt bra gjort tyckte. Jag. Det var skitbra Jag var väldigt kul att lyssna på Även om jag inte var med Det var lite, det var lite skumt att höra att, Eller att inte höra att jag var med mm. Men ni skötte det Och Det var kul att ni hade din sambo som gäst mm. Ja, Det var roligt att han ville vara med igen. Ja Men sen var det också lite så som Blomman sa Att det var någonting som saknades för ni, ni, ni hörde med varandra lite för mycket, tyckte han. Och jag tyckte, ja, det behövde lite kontroversiellitet, kontroversiellt, Louis där. En liten motpool. Det behövde så alltså lite Samt. drama i podden. Alltså. Precis och. Eh, <laughs> det, precis. Och, och angår det drama, och det är ju det som är dagens tema som där vi ska prata om drama dramafilmer och dramaserier sådant som har påverkat eh, filmer som påverkat oss på en emotionell nivå när vi har fått gråta eller skratta eller typ så här vad som är glädjetårar eller bara är jävla sorg eller frustration vad som helst men dagens tema är dramafilmer och eh, vi kommer prata om rätt många olika filmer så det kan finnas spoilers på tv-serier också får vi säga. och tv-serier mm. Precis, tv-serier och an anledningen till att jag tog med tv-serier är för att jag har en, en liten berättelse att berätta om just tv-serier som eh, hände med mig under min resa till Spanien Och Så eh, därför tog jag med den, men jag kommer berätta om den lite senare i avsnittet eh, Så det, vi kommer prata, nu kommer vi bli lite mer seriösa och prata drama. Då ska vi se. Louise. Ja. Yeah. Det är du, och jag. Och det är jag det som Louis. <laughs> Har du någon sådär film du kan komma på? Eh, Drama känt, ja, En dramafilm som verkligen har påverkat dig någon gång under din livstid. Oh. Som verkligen var så shit Som påverkade mig under min livstid. Den senaste jag kan tänka mig. Inter som jag, som, som, jag som, som jag fällde några tårar. Det var Interstellar faktiskt. Ja. Det var en väldigt känslosam den... film Den var väldigt känslosam Ja, den var bra Har du sett den Peter? Nej, ja, vi har väl inte med pratat om den eller? Jo men det kom inte att jag den. Jag har man varit i Spanien Ja, då, då glömmer du bort allt <laughs> När man läser nya saker så glömmer man bort gamla Och ny uh, tillkomna lyssnare mm. Kanske inte känner till att ni har pratat om Hittar ställar heller Nej, nej, nej, nej, nej Då får de så jag, så backtracka jag, så jag Tillbaka fråga. i podcast Listan där på alla ja, det är med. Men ibland så ställer jag frågan Så att lyssnarna också får veta Svaret så att de hänger med lite Men självklart, vi har alla sett ställer. Och eh, det är en, Enligt mig än så länge Min absoluta bästa film eh, Det har sagt några gånger innan också Och det, som du säger, den är, man blir, eller, det beror på hur man är som person. Men Jag blev väldigt emotionellt rörd av den filmen. Mm, det är svårt eh, att inte bli det. det. Det är väldigt svårt att inte bli det. Nej. Speciellt för mig var det när jag brast i gråt. Det var eh, när han kollar på sin dotter för första gången efter så lång tid. Hon har blivit vuxen och grejer. Mm. Han sitter och kollar in i skärmen och hans reaktioner. Och man hörde hela man bara kör. Ja, men det, det, det var som. väl ibland senare som man faktiskt de flesta bröt ut om man nu gjorde det. Ja. Mm, jag vet precis vilken scen du pratar om. och Jag kan bara hålla med det. Det är en väldigt välgjord och stark scen. Alltså, han spelar, han, man ser honom bara att titta på en jävla skärm. Men ändå, mm. oh, han spelar så bra. Och, och sen även mot slutet där när han är i, i bokgrejer. Typ, ja, precis. Spoilers, vi <laughs> har redan spanat spoilers. Men han, när han, han är där i... Mot slutet då, när han står och knuffar De där böckerna ja. Och när han skriker och gapar När, när, när ljudet så här bryts mot radio Radioljudet bryts av grejer Han bara, no, no, typ så här Och även där och musiken är så intensiv och grejer Och man känner bara, kom igen Få till det Och sen även när han får se henne äh, I slutet då, när hon är gammal När hon sitter som en gammal tant Och, han, och då, då, då bröt jag ihop också Faktiskt äh, det var jättesorgligt <laughs> det, Men Louis ja. du får gråta om du vill Det är okej okay. ja, ja just det ja, det ska jag försöka vara för <laughs> Jag ska försöka att inte Börja gråta i det här avsnittet Jag ska berätta min historia sen För fan känsloladdad för mig i alla fall Men nu har jag förberett mig lite vin Och öl vilket skit. <laughs> okay. inte var det bästa Nej, för det <laughs> Så. brukar ju folk göra När de känslosamma Och det slutar ju aldrig bra till mig <laughs> Precis, det jag saken bara värre Men Louise, har du någon film från förr? Så här. Inte mm. den senaste Någon äldre alltså Ja, precis, någon äldre ja. Vi kommer till den sen Men Eldflugornas grav En oh. japanskla film Oh, den berörde jävlar. mig väldigt ja. mycket. Jag grät som en tonnors på en Justin Bieber konserte typ när jag såg den filmen. Alltså den var fan tung. Mm. Tung men bra. Jag gråt. Ja, det var, alltså, den är alltså, det är en sån film som jag jag känner nej jag vill bara se den en enda gång. Jag vill inte se den två gånger, det är, jag jag klarar inte av se den en gång till. Jag var helt jävla förstörd efter den filmen. Men jag såg den då med min dåvarande flickvän och visat på att få där helt förstörda och bara, shit Vi visste att det skulle vara jobbigt men inte så jävla tungt och jobbigt. Och Peter och Säger, det har ni ju pratat om. Ja. Jag har Vad är det för något? Ja, jag har påsäcknat vet jag ju men... ja, jag vet inte så du inte sett eller heller? Jag vet inte. Den vet man om man sätter inte. Det är om som Star Wars, har man sett Star Wars så vet man ja, men jag kanske har sett den, bara inte kom ihåg <skratt> namnet Så det kan det vara <skratt> ja. ja, i och för sig uh, Nej men det, det är en väldigt, väldigt sorglig film Som uh, om jag minns rätt Utspressa under andra världskriget i Japan Var det något sånt mm. uh, Man får följa två syskon Som förlorar väl sin familj eller vad Något sånt Och Storbron får ta och om Lillebron och grejer Men det, Ni får skicka argmail Till mig i så fall om jag har fel men det, det var väldigt länge sedan jag såg den filmen. Men det var något sånt i alla fall. Den är väldigt, väldigt, väldigt tung. När vi är inne på anime då kan jag nämna en annan anime som jag grät till när jag var liten. Jag tycker fortfarande att den är lite sorglig. Och det är Starsinger. Jag har nämnt den förut mm. fast det finns vissa stunder i den som är väldigt sorgliga. Mm. Till exempel prinsessan skickar bort huvudpersonen Koko. Han får inte vara med mer. Ett tag där Och då, då brast det i mitt hjärta ja. Och även slutet ja, När de skiljer sig alltså, Jag kan också bara lägga in eh, Två stycken här eh, lite När vi snackar om alldeles musik eh, Jag har också en Jaha, det skiter vill jag i om du har en Jag ska ta mitt först mm. <laughs> ja, innan, innan du säger det så måste jag bara be om ursäkt. Jag ursäkt Jag är lite torr i halsen så jag har lite hosta Så jag har en stor kudda som jag kommer hosta i Så nu hostar jag så jag blir mig ursäkt <klipp> Så, varsågod Peter Ja, tack. Eh, nej men, eh, det är ju såklart eh, silverfärg. Ja. Eh, det är ju jag är ganska mycket för det jag såg. <laughs> Och eh, sen har vi också bara en, en liten kortis, eh, en femminutare eller någonting i eh, Kill Bill. När de eh, oh, visar ja. eh, lucidus rollkaraktär där. Grät du då? Ja! Va? Det är Annie med sorglig musik. Hennes Får mamma och pappa med? blir totalt misshandlade, våldtagna och mördade och skit. Och... Det hon ligger under sängen och det bara droppar blod på henne. Då blev Vad jag känslomässig. Du fick den. någonting i ögat? Ja. Inte varit var det blod? Vad gulligt. <laughs> Vad gulligt av dig. Hade jag faktiskt inte tippat på att du skulle bli emotionellt berörd till tårar av den scenen? Nej. Mm. <kör> äh, ja, men det, men det, vara det är väldigt Tack vare musiken. Jo, absolut. Alltså, det är väldigt äh... grejen där. Är ju... ja, det är en bra gjort scen. Det är bra intäkter i filmen att gå från äh, action, alltså från film till äh, tecknat. Det är skitbra gjort. Mm -hmm. äh, och apropos anim, jag har också en äh, anim som jag grät till ganska bra. Som är en kortfilm, den är på 30 minuter lång På 30 minuter, den är 30 minuter lång typ Och den heter Voices from a Distant Star mm. Jag vet inte om ni har sett den Den är bra det är en, Den är så fruktansvärt bra det är, Som sagt, den är på 30 minuter Har jag för mig 20 Och den får med så mycket under de här minuterna Som många ser det. inte ens får med på 30-40 avsnitt Väldigt kort dialog tight dialog, intensivt, känslomässigt laddad Och så himla vacker historia och jag har bara satt och böla igen Som, som en tonårstjej På en Beckwith Boys-konsert <laughs> Jag kommer köra lite Poitbanser för den här I mina gråthistorier <clears throat> eh, Så har ni inte sett den De filmer som ni har sagt upp Kolla upp dem Voices from a distant star. Det var Anim um, Jag vill bara säga <coughs> det att eh, Han som har gjort Voices of a Distant Star Han har gjort mm. väldigt mycket annat bra Så att eh, Kolla gärna upp Makoto Shinkai. Han... Makoto Shinkai. Ja, han ja. har varit så på VoicePod. tar det så, så här: Makoto Shinkai! Makoto Shinkai! Ja. Det kanske är någon. Precis. Förstod. Någon kommer att bli förarklämpad, tror jag. <laughs> ja. Skicka till Peters privata mejl. Det är Peter. Nej. Men du, Peter, oh, du du har varit tyst nu, Peter, ja. du, du har varit lite tyst nu när jag är tillbaka. Så då ställer jag frågan till dig. Har du någon film som har som berört dig? Alltså från förr. Alltså, ta inte den nyaste. Ta någon gammal film eller så. <laughs> Förutom killbild då. <laughs> ja, nej, men alltså, en. Äh, alltså, det, det är jättesvårt för många filmer. Äh, jag var ju så sagt yngre då med. Och. Äh, <laughs> Jag sa. Har du yngre förut i här? Stoppa pressarna. När jag var lika gammal som du. Då var jag lika gammal ja. som du. Ja. Eh, nej men. Sätt då, du yngre. Eh, Nej men. Såklart då tyckte man vissa saker var så här. Svinlöjligt. Man skämdes. Ja. Man ville inte se sånt. Eh, allting bor på mm. Men Forrest Gump är ju faktiskt en sån film som man. Blev på många grejer Alltså i alla fall närmare slutet När han fick veta så sagt att han hade blivit farsa och, och allting sånt där Men det kanske inte var riktigt då Första gången jag såg den Men mm. Några år efter ja. igen typ Ja Men sen finns det massor men, jag... men sen är det ju en film som jag Faktiskt lipar till varje gång Och det är Man of Fire Asså. Mm Nej, det, oh, vet det är något i den filmen där som. Det, det är en actionfilm. Dramaction. Dramaction, drama -action. ja, så är det. Nu snackar vi ja. drama. Ja, men det är ju mer menar vad då. Alla filmer ni har tagit upp är inte bara renordade drama heller nej nej, nej, nej, men det, det är intressant. För det är... Jag försöker tänka på när fan blir det. Ja, nej, men berätta lite. Vad är som fick du Nej, men i alla fall det i slut. Spoilers. Ja. Och plus också att det är en verktygbaserad historia. Mm. Men det är ju som sagt när han äh, Vad heter Ja, lämnar över sig själv För att hon ska bli mm. Fri Och han har ju ingenting mm. kvar och så Nej, det, det, det är just den Den scenen Väldigt mycket Men sen också att de har ju Väldigt seg film, byggt upp en sån Fin relation med varandra Ja mm. Och ja Okej okay. Den första filmen som du nämnde För Force Gump, mm. Det är samma sak för mig som vi är lika gamla Och det var vi lika gamla förr i tiden också Fast jag var ändå ett år äldre än dig Då var vi inte jag lika gamla. Gump, Nej, men det var det du sa ja. Men i alla fall, den första filmen som verkligen Jag bröt ihop Brutalt, det var Force Gump. Och det var då när Efter att har inte ni sett Forrest Gump så får ni fan skylla er själva Spoilers Ja faktiskt uh, I alla fall när uh, Efter allting hela filmen har gått och det, det är som bra story Den har ju allting, den här drama, den här actionen Kanske inte till det, men den, den är komisk och grejer, Men det, det är ju en, ändå en, en fin drama en Bra berättad historia Och jag kände ju så mycket För just Forrest Gump där Och uh, när uh, När Jenny dog Mm. Och när han står där i graven och, och pratar om henne Och sen när han börjar gråta Fan jag får gå så nu bara tänker på det eh, Då när han börjar prata med henne Om att eh, lille Forrest Är jättedukt i skolan och grejer Och, och när han själv börjar gråta då, då, då fan bröt jag ihop Brutalt Och grät i tårar också Ja men det är ju väldigt och var... när man vet också Och han vet också om det själv Att han är ju inte mm. Den smartaste människan På den planet. planeten Nej, och, så, och precis samma sak som han säger och mest utvecklad och när han Nej men precis, han, är ju, han har ju en funktionsnedsättning mm. eh, Och sen Jag grät också då när, när de är i trappan där och, eh, och han säger I may not be a smart man But I know what love is Och då jag bara oh, Shit, vilken replik Och då, <laughs> då blir jag tårögd då, då med Men jag grät som mest då när, när han är i graven där och pratar med, med Jenny det, det var riktigt, riktigt jävla sorgligt Så det var också min film från förr mm. Där jag grät Massor <hör> Sen finns det ju såklart massa andra filmer som Där man inte gråter men som är väldigt, väldigt bra Och en film som äh, ligger mig varmt om hjärtat Det är äh, Goodwill Hunting mm. För det var ju äh, det var ju Ben Affleck och Matt Demons första film Som de, skrev, äh, de har skrivit, äh, De skrev äh, De har skrivit manus Uh, och sen så är det som de huvudrollen huvud, huvudrollerna tillsammans med Robin Williams och sen är det Gustav Van, Van Sant. Gustav Nej, ingen aning om... Gustav Van Sant är eh, eh, eller Soderbergh med var regissören är. Jag tror det är Steven Soderbergh. Ja, nu har du sagt rekurserar. skitsamma samma flera gånger nu så skitsamma Ja, men nu ja. Ja, men jag måste ha rätt här. Jag, jag kan mina grejer här. Eh, det, Steven Soderbergh som har regisserat den. Eh, om, om någon av er har ett, eh, en pt och kan eh, kolla upp det. Eller så gör jag. Men skit samma i alla fall. Eh, den filmen, de har skrivit den. Eh, de har skrivit den väldigt länge. Det är deras första film. De gör sin. Eh, jag har att de gör sin eh, första eh, debut i en film där. Och den vinner en jävla massa Oscars för bästa film, bästa regi och bästa skådespeleri och grejer. Ja, och, och det, det är inte så konstigt. Det är en jävla bra drama Det är en väldigt, väldigt bra film Och Robbie Williams spelar ju så fruktansvärt jag bra Ja, jag vill säga väldigt mycket Netflix. är ju tack han också så det... Nej, mycket, jo, jo, fast ändå inte Men mycket har med själva utförandet Utav eh, alltså, manuset eh, Replikerna, karaktärsutvecklingen eh, Även eh, regin såklart Men självklart skådespelarna De gjorde ett fantastiskt jobb allihopa men det, det är en väldigt väldigt väldigt bra film Där man vill säga så här, En feel good film mm. uh, och, och att vara deras första film Det fanns svårt att slå mm. För jag vet inte Någon film mer som de har gjort Där de har vunnit en massa Oscars <laughs> Förutom Argo då, som Ben Affleck själv har gjort men, <clears throat> men, men ändå Så Will Hunting Har ni inte ni sett den Så skyller själva <laughs> Men Gå, äh, gå och se Det <laughs> är inte bio äh, Se den Köp den, hyr den, laga ner Jag Vad fan ni vill streama Men se den för den är bra oh. okay. Ja, okej ja, men... <laughs> ja. Det var länge, länge sedan jag tid? såg den Kanske får se om den någon gång Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket från... ja. Jag tror faktiskt att det kommer bli Ännu mer känslomässigt laddad av CD filmen nu när Robin Williams har gått bort. Mm. Ja, men de, det var faktiskt strax efter han gick bort så visade han på tv med en gång så. Ja, förmodligen. Mm. Men jag såg ju hans nya film, Boulevard. Mm. Eh, alltså, eller, inte hans nya, men filmen efter att han dog. Ja. Och jag, jag, jag började nästan gråta så fort jag såg honom. Alltså, eh, inte bara för att... För, för, för, äh, egentligen sprängde han. Är, han var bara en skådespelare, men han var så mycket mer än men... Men allting som har hänt så visste jag att. Ja, det var ändå. Det var ju känslomässigt klart var det är så där, Han, va? han spelar så himla. Men jag har hört att den är Den är helt okej. Okay. Men han spelar så fort bra. En väldigt bra sista, som ett sista farväl. Och det var det är väl det, mer det som gör det hela. Det är samma sak som folk tycker att 7 är skitbra för att det var på åker sista filmen, ja, det hade inte fel men filmen det. är lite, men, det, jag vill komma är... Till. Mm. lite det jag ville komma till: att uh, folk tycker att sjuan är skitbör här bara för att det blev hans sista. Ja, uh, jag tycker inte den var så bra. Nej, men det är det jag har hört att folk tycker det är väldigt syn att uh, den här senaste filmen Robert Williams inte var så bra. För mm. att han dog. För han slutade inte att... på topp. Typ så som de uh, tycker att uh, Heath jag gjorde i Dark Knight Om, om, om ni förstår vad jag menar så, nu jag, jag, jag förstår vad du menar men så kan man för fan inte jämföra det Är fel på folk? Mycket <laughs> <Okay. laughs> ja, Nej men alltså jag, jag tycker att Robin Williams Jag skiter i om filmen var bra Nej men att, att, det, att han, han, han, att, äh, <clears throat> ja, han avslutar var... sin karriär Med en äh, jättekast film alltså. Nej Ja, nej, jag, jag håller inte med där för för mig handlar det inte om, om filmen det handlar om hans rollprestation och han gör ett fantastiskt bra jobb. Alltså, nu snackar vi ungefär likadant som i Will Hunting. Det är, oh. Han spelar så fruktansvärt bra i den här i denna filmen. Han bär upp hela filmen. Alla är jätteduktiga i filmen. Men sen den filmen är så där det, det är saksamma. Det var, det var en c film med hans rollprestation. Det var jättebra bra ja, Men folk kan inte klaga. Jag, jag har inte sett filmen själv, men folk kan inte klaga på mm. hans rollprestation. Folk har klagat på nej. att filmen var dålig. För det är inga ingen film som han kommer bli, ja, bli minnesvärd eh, från. Nej, ja, och, och kanske som, ja, vi, vi får se som ja, en Nej, men till exempel, han är ju alltså minnesvärd <coughs> från The Dark Knight. Jo, jo, men det är för att han spelar ju Joken, den mest ikoniska skurken Jo, syn, men det är också gör, att det är en bra film. Plan. Det är en... Så det är många som film. ser filmer, det blir ju en... Ah, ja, jag det. Förstår, jag ni, ni förstår nog vad, vad jag menar. Jag förstår, jag förstår precis vad du menar. Och det är inte vad jag mm. själv nu, det är någonting som jag har äh, läst. Men, äh, det men det sista Robin Williams äh, gjorde då, har väl inte kommit ut än? Det är väl någon film... Boulevard? Där... Jo, den, Nej, det jo. är någon film där äh, någon vars äh, typ... Han blir i princip gud, alla hans önskningar går i så han... Äh, Tror jag han har Hursar uppröst i den här filmen Någonting Ja men Arnold, jag. Ja, ja, men röst Det är inte det vi pratar Nej jag tänkte sista. Okay. sista Röstgårdspelare är. är ingenting Eller mm. Mm. Ja, är det, det du menar Röstgårdspelare kan dra åt helvete Ja det är inget karriär. Ja det är inget viktigt med röstgårdspelare Nej. <laughs> Nej precis Nej, men jag, jag, Det visste jag faktiskt inte om eh, Louise att eh, han gjorde rösten Vi får kolla upp det ifall det stämmer Jag, jag har ingen aning men eh, jag har ju också en annan film här. Där. Ja. Som vill, vill, Har du sett den, Louis? Nyckeln till friheten. Ja. Den minns jag inte, tyvärr. Alltså, mitt minne är inte så bra nu för tiden. Jag, jag ber, ber om <skratt> ursäkt, det är inte så bra. Ja. Internet det, det, det Börjar du bli fullt äh, Bästa filmen tydligen. Bör, börjar du bli full? <skratt> ja, precis. Ja, då, då, då ustio, ja, full. Eh, vi har fått 96 följare redan på Twitter. Eh, vi sa att när vi kommer till 100 så ska vi ha en, en fyllepodd tillsammans I med. Eh, ja precis, i inspelningstunden så har vi 96 följare och bara idag har vi fått typ så här 3, 4 nya. Eh, och när vi kommer till 100 så ska vi, har vi lovat att vi ska ha en eh, en tillsammans med filmpodden. Eh, då samlas vi allihopa i ett rum. <kör> eh, super mycket. Och sen så spelar vi in och kör något filmtema. Eh, Jag kan säga så här också. Är det någon lyssnare som faktiskt vill vara med också och kan ta sig till Linköping? så för det är här, det kommer hända. Eh, så får ni faktiskt vara med också. Ja, får ni vara och med? på de blomman? Det, nej men... <coughs> Och din sambo. <laughs> och du som så... kommer inte vara med. Nej, inte din sambo, eh, Louis-sambo. Ja. Erik. Ja, jag, jag, jag, jag säger hans namn För jag vet inte om man stavas med C eller med K Ja, ah, med K <laughs> Ja, men vad skulle ah, det jag är jag det? för dem? <laughs> Ingen annan Du uttalade oss med Erik <laughs> Ja, men jag ville vara lite rolig nu När vi har ändå drama Så slänga in lite humor i det hela Jaha eh, Men i alla fall, nyckel till, eh, till friheten. Eh, du har sett den Peter mm. Kommer du ihåg den? Ja Enligt mig så är det världens bästa film Showtime for them, som har Ja, Ja, ni får sett den, ni vet Och strax efter det här så har jag den gröna milen mm. Har ni sett den? Ja, jag sett den, den är jättebra ja. Det är ju där... va? Precis, mm. och där grinar ja, jag Jag bägge två är pengelset Okej <laughs> mm. Det jag vill med de här filmerna är att du är ju skräckmästaren Stephen King Som har skrivit böckerna Mm och det här bara visar att han inte bara mäster det på skräck Han är även mästare på drama Och de här två filmerna, de ligger ju högt upp Bland av världens bästa drama Alltså filmer, även drama i, Även i, i min lista För gröna medien tycker jag är Alltså det är ett jävla mästerverk Samma sak med nyckel till friheten Ja men det är också det det är, det är också I sådana här filmer Det gäller att få väldigt Väldigt bra skådespelare Folk som kan skådespela Det behöver inte vara kändisar ja. Som är nu, det kan vara helt Men de måste kunna spela bra Och jo. i de här två filmerna Så finns det faktiskt nog egentligen, Ingen som är dålig Nej, de har bara bra skådespelare och, Men sen, sen, sen är det inte bara skådespelare Det är själva storyn alltså, nyc Nyckeln till treten, storyn Den är nu helt jävla fantastiskt och så bra utförd mm. Men väldigt mycket som äh... gör i den filmen Det är som sagt det var, ingen, det var ingen film som Blev jättestor När den kom Dan Nej. blev ju senare Men för min egna del Mycket som gör Dan-filmen Det är faktiskt eh, Tack vare Vad heter han nu? Morgan Freeman ja. mm. eh, Som har sett likadan ut i alla år eh, ja eh, Men det är tack vare han alltså, hans, ja. hans jävla berättarröst Han har i filmen alltså. eh. han, har, han har en av Hollywoods Absolut bästa berättarröster ja. Ja. Det, det är absolut och sen så, det är en bra film. Det är ingen film som jag grät till, inte. Men det är en väldigt, väldigt bra film. Man Nej, jo, det gjorde faktiskt jag. Wow. Gjorde du det? Mm. Och okay. jag får alltid en liten eh, tår. Jag har väldigt mycket svårt för folk som till och med hänger sig. Eh, men det är faktiskt ja. det när, när gubben där, när han har kommit ut. Ja, just det. Ja, det var fan sorgligt. Fast jag grät inte. Jag, jag blev... Emotionellt berörd, det, jag, jag det är det som är det. lite De förklarar det så himla bra Och, och visar ja. Alltså Du har suttit i fängelse så himla länge Det har blivit ditt liv Och mm. sen kommer ut Det är tydligt som att komma ja. i ett fängelse igen och Ja men vet precis de, de, de är ju vana på insidan Ja det är det De förklarar det Jag tror de förklarar det först Och sen förklarar de en gång till Och, och visar det här när gubben gör ja. Och sen förklarar de det Tredje gången Ja. Det, det är väl lite så här. då måste vi förklara ja. hela tiden vi har fattat det här nu men, mm. Mm. men, men... Så här, jag, jag har rört upp en ganska många filmer som är bra jag ska inte berätta om allihopa så men jag, jag kan men det nästa jag vill prata om är såklart en grön nu, nu, nu kommer man hoppa och så bara annan här vi, mm. vi ser nu system så nu kommer jag vara bara men just de filmerna som jag, jag har blivit som, alltså, jag, nu stickar vi inte bara filmer som jag har gråtit till men precis en bra dramafilmer men jag inte upp de som jag har gråtit till för jag den gröna milen också såklart En väldigt stark historia eh, Speciellt att man har fått följa Jan Coffees karaktär Alltså utveckling med allting annat. Man vet att han är god egentligen Men de måste avrätta honom ändå Och själva scenen När de tar honom till Till elektriska stolen där Och de gråter av fan det var så Var så landat, Så jag grät ju där också Och sen samma sak När de, när de har dödat honom Och grejer och sånt Och han ligger där och bara, ah, jag, jag bröt ihop no, man... Och detta faktiskt och jag, jag har läst boken och detta är en av fallen där jag tycker filmen är bättre än vad boken är. Ni får säga vad fan ni vill, ni som har läst boken, men jag tycker filmen är bättre än boken. Då var jag tillbaka. <hör> <hör> <hör> <hör> uh, Louise? Ja. Gröna mailen. Gråta, inte gråta. Um, känslomässigt berörd, inte gråta. <hör> ja, Peter. Lipas med lite flicka. Nej men, ja. nej, men så är såklart ja. <coughs> mm. uh, Alltid på lite ja. man, uh, När man ser den och, Exakt och och, uh, Jag tänkte komma till uh, Nästa film som verkligen Jag bröt upp också Men innan, innan den så vill jag berätta om en film som heter I Origins Som är en drama uh, Ganska ny, uh, samma snubbe som har gjort uh, Another Earth Väldigt, väldigt bra drama Uh, inte att jag grät men det var en väldigt, väldigt Stark historia, väldigt bra gjort Vet inte om ni har sett den? Uh, jag har sett den uh, han, mm. uh, Det har väl en koppling till Indien där Utan att spoila om det är samma vi tänker Preci på Precis mm, Då vet jag vilken du menar ja. Men Another Earth eller ja. när uh, Han kommer till ett ställe där typ upp och ner på så den andra jorden Precis, det är en, de upptäckte en ny jord Som håller på nä nära vår jord där En tjej som som äh, de, de vill äh, det är ett lotteri så att så vem, vem ska få åka en person får åka till den nya jorden det är en, det är en klon av jorden och sen tjej som har råkat ut för massa grejer och hon vill ju såklart man får följa hennes historier då. Det, det är en parallell jord typ. um, uh, nej då tänker jag på en annan den jag tänker på det är också uh, typ en, en annan jord fast um man kan liksom hoppa över till den, det är typ Någon som går upp en bergstopp Och så liksom um... ah, ja nej, nej, nej, inte detta, det, nej. så går det inte <kör> Nej, det uh... tänker jag på ja, det Ja, det är samma snubben som gör I Origins, mm. och sen sa så vi såklart eh, eh, eh, Children's List Väldigt tung film som man Vi betvingade se den i skolan eh, Och det är jag för Att vi betvingade till att se den, för den är fan hemsk Den fick väl också hur många Oscars som helst mm. Ja, och det är en väldigt bra film. Mm. Och den här lilla, lilla eh, detaljen att eh, den här röda jackan och Ja, är, eh. precis. Det, det, det, det är ett mästerverk. Eh, nästa film, som, eller nästa två filmer som jag vill berätta om, eh, de berörde mig enormt, för det var precis då när jag mådde väldigt dåligt. Eh, för ett tag sedan. Jag hade en depression, jag hade precis skilt mig och grejer och jag mådde inte bäst någonstans. <coughs> ehm... Och sen så jag spelar mycket tid och kollar på serier och grejer och sånt men så kollar jag på filmen Her som äh, vet han? Finnis. Äh, äh, det är den filmen. Äh, ja, han har en fantastisk mustasch i den filmen. Precis. Äh, Joaquin Phoenix spelar huvudrollen mm. och sen så det är Spike Jones som har gjort den. har gjort den. Och det är en film som utbörser sig inom en, inom en snar framtid där det kommer ett nytt operativsystem datorn som ja Som är världens bästa operativsystem Som man kan prata med och grejer och det en, Man kan välja en kvinnlig röst eller en manlig röst Och han väljer såklart en, en kvinnlig röst Men De pratar och grejer och sånt och det, eh, Nej jag ska faktiskt inte spoila här Ni får fan se filmen Se den för den är jättebra Men den, den filmen gjorde så att jag Börjar gråta massor För den killen han eh, jobbar med att han skriver eh, Dikter och brev till folk Digitala brev som han skickar till folk Uh, en kund säger någonting till honom. Och då, sen så berättar han lite om. Han får se lite bilder och, grejer och sånt så berättar han en historia. Sen så skriver han en dikta. Uh, som han, som han, han sen skickar till den som kunden vill att den ska skickas till. Och han skriver dikter. Och han gör det så jävla bra. För jag, jag kände uh, en, uh, vad heter det? en koppling. Connection där. För jag skriver själv mycket dikter. Och jag vet hur svårt jag får det fint och bra. Och han, De gör det jättebra. Det är väldigt fint skrivet. Men filmen utvecklas Och det blir Det är en kärlekshistoria som i princip är omöjlig Det ska man väl kunna säga Den tar kärlek till en helt annan nivå Och det är en väldigt, väldigt Välgjord film Väldigt vacker film Och eh, rösten till den här datorn då Det är Scarlett Johansson Hon gör rösten Och hon borde fan fått en Oscar För bara sin röst Och filmen borde vunnit Eh, fått Oscar för bästa film det året mm. Den fick inte det Jag blir så jävlar för att inte den fick det För den, det var fan den bästa filmen det året Har ni sett den? Jag har sett den, jag tycker <skratt> den är jättebra <skratt> ja. Den känns eh, det... som att den skulle kunna hända också Ja, jag har faktiskt eh, Glöm bort den flera gånger <skratt> inom, en, inom en snar framtid Han har sin mobiltelefon som har, Ja. <skratt> eh, jag, ser inte, jag vill inte avslöja för mycket för Har ni sett den så, så går sidan. den eh, Jag ser och på rollistan <skratt> här att det är ju väldigt många kända <skratt> Personer med i den Till exempel Chris Pratt Som många nu känner till mm. som Star Lord I Guardians of the Galaxy Och senast i Jurassic World och Sen har vi Amy Adams också Som är Louis Lane Och mm. och sånt Och, Phoenix, och, sån, och Olivia Stone jag tror också. Och det här säger jag utan att ens kolla på IMDb just nu Jag kan det här utanför för jag så jävla bra <laughs> Nej, men jag, jag har kollat mycket upp på den filmen jag, jag, jag tycker om den Det är en film som berörde mig väldigt väldigt mycket och jag grät väldigt mycket på den filmen Nästa film är ju såklart En film som jag Visste inte om jag ville se först För när de, när de gjorde reklam för den på bio Det, var, det är ju äh, Secret Life of Walter Mitty Ja men med, äh, jag, jag vill bara säga det, Att <coughs> jag hette inte mm. från Olivia Stone med henne. Men hon är med Det är den tjejen som äh, Han hängde med en liten stund innan Olivia Wilde Oliver oh, Wilde, inte Stone Oliver oh, Wilde, förlåt, ursäkta mig Jag var inte så jävla bra tydligen Jag skiljer på folkhallen jag har till vänster alltså, jag, jag ville bara rätta. <coughs> så ja, jävla det är bra är det inte. Nej, jag sa det precis, det är bra uh... Jo, när de gjorde reklam för uh, The Secret Life of War Då står det, ja ah, det är en ny Forrest Gump. Då tänkte jag bara, fuck you ja, uh, Den som skrev det är... Det går inte att göra en ny nej, nej, den det går det. grejen uh, Blev jag också lite sur på Ja och, det, och det, jag, jag vill inte se den filmen så, Men, men sen så fick jag höra att den, den var rätt bra Så jag läste lite recensioner Och sen så tittade jag på det För det var då också samma, samma vända som jag såg på hör Det var samma tid då som jag var jättedålig Och eh, jag hade en depression Och jag utreddes ifall jag hade olika diagnoser Och grejer, vilket jag inte hade Och de trodde även att jag kanske var bipolär Och, grejer, och det var inte Det var en väldigt mörk period i mitt liv i alla fall alla Och med, med, då med åtanke Att jag kunde eventuellt vara bipolär För de höll på att utreda mig så fick jag på att det är Ben Stiller som har eh, regisserat filmen. Han spelar huvudrollen och högre. Och så fick jag på också att även att han är bipolär fick det på. Så det var också en liten så här, extra speciell koppling så här, till filmen. Men sen när jag började titta på den, det var inte det han brukar göra. Så här, massa tuntiga komedier som jag inte egentligen tycker om. Men det var en väldigt fin, välgjord drama fast ändå komisk så det var, var en väldigt vacker film, väldigt bra gjord, väldigt bra regi och och jag grät i den filmen måste jag känna. jag vet inte, har ni sett den filmen förresten? Nej, ja. Secret Life of Walter Mitty, är det inte den ja. där han vad är det han heter som spelar huvudrollen nu igen? Han är ben, ben, Sti ben Stiller. <laughs> ben Stiller. Lyssnar du? Han jobbar som, han jobbar som, då, då han jobbar som jag fotograf. Ja. Han jobbar som fotograf och men tänk... på Time Magazine. Ja, men jag tänker på en annan person än Ben Still Eller vänta lite nu. Tänker du på Adam Sandler? Nej. <laughs> um... ja. Kolla upp det så ska ja, för... ja. Men Ben Stille, han, han jobbar hårt inte jobbar som äh, ett äh, arkiv. Han handlar om fotografierna för Time Magazine. Och han skulle lägga ner ser, äh, tidningen och få göra en webb. Nej, vet du jag... oh, vad pinsamt? Du tänker på Benjamin Button Nej, jag tänker på han, Ben Affleck Han såg jag fram för mig Jag tänkte, han är väl inte mig I den här filmen Förlåt Jag tänkte på fel Ben men det, det är nästa film, det är stycket det, var det? Ben Affleck Jaja ah, ja. Det var, var kul, Nu är vi på samma men... sida Ja, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu är det rätt den filmen, den, den, jag blev så positiv överraskad Att den var så himla välgjord Det var en väldigt vacker och fin film mm. äh, Även sen mot slutet då När, det väl visst, när det, filmet, filmens klimax Mot slutet där de visar allting där Och det var så vackert så jag, jag började gråta, jag bröt ihop För det, det, var, det var en så fruktansvärt fin film Och sen med tanke på att han har gjort det Han har rejuserat det, han spelar huvudrollen Och sen att han också var bipolär Allt sånt där skit Men det var en väldigt, väldigt vacker film Ingen forskamp Som de sa där, men det är en Den står mycket bra på egna ben Utan att man ens behöver jämföra med For nej Ja, faktiskt Det är just här att Ni i och Då Då blir Ja, det blir bara fel, tyckte jag Ja, jag håller med För att då jag tog in mycket Ja, ni får skam Att det skulle vara mycket sådana där saker Men Det var inte så mycket så, det var ju mer att han bara drömde sig bort Och ja. Och sen tog sig mod och döm Och sen det är lite att de nog kopplade det Att han Ja, att det var lite så här sen att han drömde Att han bara Vissa saker och sen att han Ja, ah, han reste jorden runt Och det är ju lite mm. mer ja. som förutskampt. Det var ju tyckte där om nog Ja men, ja, men precis. precis Jag tyckte om att han dagdrömde och grejer För det För jag dagdrömmer väldigt mycket Kanske inte på samma sätt som han Men uh, jag kunde känna igen mig i karaktären Mm Det var det <coughs> Så det um... ja, men faktiskt Den filmen har faktiskt i jobb Ja, det tycker du ska göra För den rekommenderar jag till alla Både Her och uh, Secret Life som Ultimate mm -hmm. Det var 2013 Eller 2014 2013 ja, Ja, ah, bästa filmen är då, tycker jag Adam mm. <coughs> men vi, jag ser, Ja, jag ser lite Ja, sa du Adam Sandler? Va? Sa du Adam Sandler? Nej, jag sa ingenting <laughs> jag, jag, jag, hör, jag hör fel <laughs> Det kanske är Ben Affleck s i alla fall <coughs> Snart om Adam Affleck och Ben Sandler Ska <coughs> <Sikke> team <laughs> Nej, men jag har väl eh, faktiskt eh, En film som blev vi. Bra där. Det var ju faktiskt Captain Phillips 2013 där. Ja just det, ja den var bra. Och det, är bra det bra gjorde ju de ja, Somalierna där som inte har gjort någonting tidigare. Det var ju Det var ju de Somalierna som gjorde filmen. Jävligt bra. Så första gångens skådespelare. Mm. Mm. Så ja. det är lite så som kopplar förut att Eh, bara skådespelaren gör något bra De behöver inte vara kända eller någonting Men mm. Ja, hade de tagit någon eh, Riktig skådespelare som, eh, som man nu vet är ingen eh, Jättebra, som inte gjort någonting bra Nej. Ja, ja. Skit i det, jag förstår <coughs> du vad du menar ja, jag, jag förstår vad du menar Jag tänkte att det var en är... väldigt bra koppling igen här nu. Ja, Nej, men precis uh, Vi, vi uh... Vi går vidare, alltså, det finns ju så många dramafilmer Jag har skrivit upp en hel lista Men jag behöver inte dra upp alla filmer. för film en annan film som tydligen ska vara jättebra Som jag inte jag har sett än Det är Beautiful med Javier Barden Sen så har vi en film som jag blev väldigt positivt överraskad Som heter Eternal Sunshine of the Spotless Mind mm, Den spotless mind Med Jim Carrey mm. Och då var min fråga, varför spelar inte han Med sådana här roller Han var ju fantastisk i den här filmen I seriösa roller, ja i, ja, både nummer number 23 och den här. Han spelar så jävla bra. Skitens jävla komedier. De kan fuck off. Alltså, den här filmen. Det är här han spelar som bäst. Och den här filmen börjar jag faktiskt gråta till. Måste jag känna också. Uh, sen så har vi en film som heter Extremely Loud and incredible Incredibly Close. Med Tom Hanks och en liten pojke. Så jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det är också en väldigt bra stark drama som jag rekommenderar. Sen har vi självklart vår svenska Lilja Forever som är. Ja, den såg jag i Malmö. Gud, alltså den, den blev jag verkligen tung. berörd av. Um... Oj, oj. Alltså, Lukas Mordison, han har gjort många bra filmer och mm. det här är en av de bättre. Detta är, en av alltså, de bästa. detta är den absolut tyngsta han har gjort. Mm. Den, den är så jävla hemsk. Eh, mitt ex, eh, en, ett av mina ex, <laughs> som vi såg eh, på Eldfrugenas eh, grav. Vi såg den också. Hon klarade inte av sig i klarfilmen. Hon klarade av det. Det var då när ja, sex scener med alla kollachet där med massa gubbar och killar Hon, hon, hon gick därifrån. Hon klarade av det. Hon, hon, jag vet inte ens om hon har sett men Hon, hon klarade inte av det. Och det förstår jag för det var, det var inte trevligt att se. Det var uh, äckligt då har vi en, ett annat mästerverk Philadelphia med Denzel Washington och Tom Hanks eh, också en film som jag grät till faktiskt har ni sett Philadelphia ja det är väl med en eh, aids sjuk eller HIV-syck det är två olika saker eh, Tom precis, Hanks han och i, i, i, <coughs> precis det är bra Peter mm. du tänker på bara på Philadelphia just nu eller hur Ja, det är gott. <laughs> det är gott. Och så har vi en film som jag tyckte var väldigt... Så här, Philadelphia, väldigt... Oster, är det soundtracket Eller det... det... var inte det var så huvudet. dåligt. Nej! Det var inte kul as men det var asbra. Och jag har druckit äh, vin och äh, en öl. Så det var jättebra. Ja, jag har druckit kaffe. Det var där för att du skrattade kanske. <laughs> men det var, det var så här... Ja. Sen har vi en annan film som är också ganska bra så jag tycker den heter The Way Way Back en kille de åker på sån sommarsemester och då är Steve Carell förstår han skämtet nu eller? Nu klicka nu gick på letten för Peter Nej. Om inte det var något som jag sa. Nej det var faktiskt det är just det filmen The Way Way Back. Mm. Om ni går tillbaka till film filmpodden. Avsnitt 20 då när jag var med. då ja. var filmläxan, The Way Way Back. Aha, okay. ja, det var det jag frågade. vi upp den här och sa: ja, okay. Jag hade sett trailern så frågade om lite där. Ja, när Kan du tänka dig att jag den? Var ligger den på, på listan av osedda filmer? Och då blir det The Way Way Back. Okej, kul. Nej, det var bara det. Det var bara ett roligt minne. Och sen vill jag bara okay. säga lite här nu. <skratt> eh, att... Eh, att... Eh, det var lite... Fan vad jag stammade här, eller hakar upp mig. Eh, ja, det är inte värre än mitt intro den här gången i alla fall. <skratt> Nej, ursäkta det att jag hakar upp mig lite. Det var bara att jag satt och tänkte samtidigt och då blev det fel. Fint. Eh, vad? Jag tänkte säga, Peter, kan inte jag två saker samtidigt? Jag kan inte tänka och prata samtidigt. Nej, det blev fel också när jag sa det. <laughs> <laughs> Vi får nog ja, sluta spela in säga. grejer sent. Alltså. Nej, äh. Det är perfekt. Men det var lite kul där, jag vill bara säga det. Som du sa, att du har en lista där du, du tog allting utom en. Vilken dag, vilken glömde jag och lista tog mig allihopa. Ah, med det. Ja, gjort du med Ja, jag lite fortsatt. Jag vill gå djupgående i varje film, men jag, jag tar dem som jag gråtit till och berättar lite mer om dem Men de andra filmerna så kan jag bara sätta att de var bra. Oh, alltså, nu har vi såklart nej. lite mer filmer jo, jag, och jo, lite serier också. Jo. Jag kan nämna tre snabba filmer. Titanic, Jökboet och Drive. Ja. ja. Men vi kommer tillbaka till dem. Så tar vi en bensträckare bara, och så är vi tillbaka om Fyra sekunder fred eller något ja, ja, om inte jag lägger till en liten eh, Musikstycke från eh, Force Gump Ja, eller något annat kul Ja, ja. Nu blir musik i rätt tonläge. Men var beredda och uh, Ta ur höldurarna och sånt här nu för man vet Jag inte. vävar sakta upp mitt långfinger Till Peter och säger Screw you och jag ska fixa ljudet så att det låter bra den här gången Ja, <laughs> ja. Vi kommer tillbaka strax Och då är vi tillbaka och eh, jag ställde frågan på Twitter och Google Plus där. Vilken film eller serie grät du till senast? Och eh, jag ser på Twitter att där har jag någonting att dela med mig. Eh, och eh, det kommer jag göra nu för eh, jag har också ett svar till den frågan. Och eh, som ni vet så var jag i Spanien nu i, ja, förra veck i veckan. Jag var där en vecka och hälsade på min tjejkompis. Eh, och vi... Eh, var i staden Tarragona och hade väldigt trevligt tillsammans och bodde ihop en hel vecka. Och eh, självklart, allting på tv i Spanien går på spanska. De dubbar allting till spanska, <går> så jag kollade på Hawaii 5 o och Food Nation på spanska. Då vill jag bara kolla, vilken vi... var det roligaste du såg? Eh, Food Nation var ganska kul underhållande, tyckte jag, för eh, du är matprogram, så Men Hawaii 5 o det var bara dubbningen. Men de fick till han... Eh, Uh, ja, han korearens röst är väldigt bra Det var väldigt lik på spanska som han är på riktigt ja, okay. Så det var, det var ganska imponerande Men Jag har tänkt som när man var på. i Frankrike De dubbar ju också allt Ja Och har alltså, sagt det var väldigt roligt att se Vissa saker Men det, ja. jag som bara säger Det roligaste var en gång när jag var i Norge Och såg hajen 3 mm. dubba på norska Det, <laughs> det var kul mm. Du får inte säga sånt när jag har öl i munnen Fan, jag får sprälla hela skärmen här Kämpetörska kompis Nej, men du sovar runt Kämpetörska Ja, kul <skratt> <skratt> ja, <skratt> <skratt> ja, för att komma tillbaka till min berättelse Och som jag lovar, jag ska försöka inte gråta När du berättar det här Men hur som helst, jag var i Spanien hos min checkkompis Som jag tycker väldigt, väldigt mycket om Och det var därför jag åkte i att på henne. Och när vi kollade på tv och grejer så gick ju eh, Reklam för en ny spansk serie Som heter eh, Ravia Som betyder Rage Det är en eh, ny spansk zombie Och Rage betyder... Nej. Så... <hör> <hör> <hör> uh, det får du säga själv uh, Men i alla fall Det är uh, en, en spansk uh, zombie serie ja. Som verkade jävligt bra på trailern Och den skulle ha premiär då Två dagar när jag skulle åka Och det gick ju på tv rätt ofta då och den känner jag att den, den vi jag se <skratt> Och sen När jag åkte hem då så visste Det var ju väldigt känsloladrat då För jag, jag ville inte åka, jag ville, jag ville vara kvar med henne Såklart Men jag var tvungen att åka hem för jag jobbar och flyttar jag har mycket att göra just nu Sen när jag kom hem Så, så skickar hon en länk till mig Så man kan streama den från en spansk sida Och hon frågar kolla, kolla ifall det fungerar Och då sa jag att ja, jag ska kolla det Och då tittade jag, ja men det funkar Så och sen så. Eh, det här är så jävla tönt Men skitser eh, Eller Ni får, ni får säga vad fan ni vill Jag berättar med mig här nu. Eh, jag börjar kolla på serien. Och efter tio minuter så börjar jag känna att det är någonting som saknas. Eh, jag är inte i Spanien. Eh, jag sitter här hemma i mitt rum här och streamar det från Spanien. Eh, Kolla på en serie på spanska som vi båda stod reklam för. Och då kände jag, nej, jag skulle. Det här känns fel. Det är någonting som saknas. Jag vill se detta tillsammans med henne. För det var det som. Ja, egentligen var. Är väl tanken då? För som. Då. Och då kände jag bara hur fan vad jag saknar att vara där borta. Och att jag saknar henne så mycket. Och eh, mitt i allting, självklart, så börjar folk bitas och det börjar skötta blod. Och, grejer, och jag blev bara mer emotionellt. Nedsämd och ledsen för att jag saknar så mycket. Så ja, mitt i allt det där så börjar jag gråta till en jävla zombie från Spanien. No. Och jag var tvungen att stänga av för jag klarar inte av det. Jag blir jätteledsen och grät massor. Eh, då vill jag bara säga, varför tror du inte dagens eh, gulliga teknik? Den som vi använder just nu. Skype. Och så sitter jag <laughs> <i Skype en laughs> och ut på Skype eller något. Och så sitter och ja. kolla på den tillsammans. Jag tänkte det men hon, var, hon kunde inte göra det just då. Nej. Så jag vände, för jag satt och tittade på lite innan för vi skulle prata senare. Eh, en stund. Och då. Eh, ja, nej. Så jag började gråta till en zombie-serie. Och det var senaste gången jag grät till en film eller serie. Och detta var typ två dagar sedan <laughs> Och sen efter en stund så. Eh, jag var tvungen att stänga av för sen så gick, eh, började vi prata tillsammans på Hangout då. Och då berättade jag det här för henne Ja, nu har vi <laughs> jättekul åt detta du, du får inte kolla på zombies här Du börjar gråta, ja, jag vet Sluta <laughs> Så, så det, det var det jag ville dela med mig till er att Jag saknar min tjejkompis väldigt Hon mycket Vet bete ihjäl, så äh, han dog Ja Det svettade blod och grejer Folk dör och jag börjar gråta för att jag saknar min tjejkompis Som jag tycker väldigt mycket om I Spanien Ja, ja men det var, jag, jag, jag, tyckte, jag med med tyckte det var fint det var en fin Tack berättelse. Mycket. Tack så mycket. Du ser, tjejer, de men, faller det... för allt. Ja. <laughs> det känns fel att kolla på det. Blandar utan... man lite känslor och då, då ligger de platt. Ja, jag, jag kanske ser tuff ut så, och är tuff ibland, men jag, ibland blir jag, jag känslig Nej, Jag kan säga om jag vill, min tjej inte ens på det här, så. Nej. <laughs> <laughs> ja, har vi några ja, lyssnare ja, som har lämnat in ja, eh, Jag ställer fråga till lyssnarna Och sen så har vi eh, eh, Gustav Larsed från Finpodden Han skrev att eh, Eldfluglas grav och Inside Out De gräser han till Och det är helt förståeligt För det gjorde jag också Och eh, vi med Ja, jag och Gustav eh, lipar ju tillsammans på... <laughs> Ja, höll ni varandra i handen då. Ser ut. Eh, Nej vi var så här små tuffa. Yeah, right. Peter, var Peter bara i handen? bara jag vet, men det får som se här. Ja, vi vet, men fan. Äh, vi, vi gråter. Ungefär ja. så. Ja. Ungefär så. Sen så har vi Johan Nilsson som eh, på Twitter heter eh, Raleschi. Han sa att eh, Zach Braffs film eh, Wish I Was Here, den grät han till. Och jag vet faktiskt inte vilken det är. Jag tror inte jag sett den. Uh, nah, så, uh, uh. Jag ber om ursäkt jag men jag får kolla upp det, detta. Sen så har vi uh, Våran favorit Per 76. Uh, han skrev att han tog grej till slutet av Six Åh, oh, Den tv-serien är bra. Det är med han. Uh, som <laughs> som är med i Dexter, vet jag. Mm. Bland annat. Bland annat. Och sen så har vi ett svar från uh, Daniel Artfors från Google Plus. Han skrev så här, ET och Titanic, oj, Titanic, nej, E.T. och Titanic är filmerna som gör att jag får något skit i ögat, smilegubbe. <laughs> uh, och så vet jag att Peter hade ja, något inträffat. Ja, jag har inträffat. fått uh, och sms typ, och uh, tilltalat till mig. Och det är ju då från, uh, jag skulle lägga in en kanske från min sambo hon vill säga att hon lipar till Grace Anatomy. Jag, jag har ja, jag jag ska inte säga jag, har det, jag har inte till sett äh, Grace eller, äh, Anatomy. En liknande serie sitter akut om. Ja. Vissa, du, vissa får jag få lägga in ett får jag oss lägga in en serie som ni kommenterat åt. Uh, Förut i tiden så alltså, jag jag kollade, i, i, genom, jag kollade igenom allihopa för alla älskar Raymond. Jag verkligen följde det Slavis och jag kände att jag var en del av familjen där. Alltså, Jätetanligt. Men jag kände så att jag ungefär ville ha det förutom att jag vet att mina föräldrar ska bo där. Men när ser serien tog slut då börjar jag nästan gråta. Jag vill det, det, alltså det är ingen drama. Det blir en komedie. Nej, det är en komedi. en komedi Ja, precis. Och då börjar jag nästan gråta när, när serien till slut. Ja. Oh. Det är ah. ut slut i alla fall Och nu börjar jag prata jag kollar på Första avsnittet av, av eh, Rabia. Undrar om det kommer gå Sen serien till slut Ja <laughs> ah, ah, men alltså Cityakuten ah, äh, där Nu ska jag se om jag kommer ihåg Vad han heter Mark Green tror jag karaktären heter Han är ju i princip huvudpersonen Och sen så blir han ju sjuk Och ja han går bort Och det är scenen där liksom, När han går bort och Dottern sätter på honom, med par hör, lurar och spelar en låt Och ja, ja jag, jag blir så känslosam nu när jag tänker på det Vill du ha en näst ut? Ge en kram jag Ja, jag <hör> fick en kram Det var en jävla mesig där, Jag bråkade att jag flytta på mig Axelpatsch min sambo hör det här, ja, men hon ser inte det här ja, Hon hör inte det här <skratt> <skratt> Nej, men då är, är, är, är Erik i s... Sångsängre vid, eller? Mm, han jobbar, okej okay. Ja, tyckte jag var lite väl Ja, och, och han <skratt> hör det här så <skratt> <skratt> <skratt> ja, <precis>. <skratt> <skratt> ja, hade du någon <skratt> ja, gift, ja, det är faktiskt från uh, Adrianas uh, systerdotter uh, Håller till familjen, naturligen Och hon... Apropå, du ligger ju nu till en zombiefilm Serier. Zombie-serie. En spansk ja, zombie-serie Ja, folk i alla fall För att jag saknar Ja, och de biter folk i alla fall Och... Ja. Äh, sist botten där hon blir äh, faktiskt... Äh, Lite ledsen i ögat av uh, Vampire Diaries ja. är Det som... <laughs> Det var det som var lyssna grejerna De ska få sin ja. röst hörda också typ. mm. Och det var väl eh, serier då Som vi Ja, jag pratade serier Och mm. det var du eh, din sambo och hon också då i Cere mm. Då blir det en fin liten övergång till... TV-serier. Ja. Yeah! Jag insåg det att jag har nog fler tv-serier på temat drama än filmer som jag ville nämna. Alltså, mm. drama måste ju inte vara att man gråter till dem. Utan drama är ju så mycket annat också. Ja, jo, jo, jo. Absolut. just att gråta till det var ju bara en liten... Ja, det är ett inslag vi har haft. Där. Det är ju. Det är, ju ja, drama. Det, är, det är så att. folk får höra att vi är att vi är mäns, mänskliga av och vi kan Ja. Ja. Eller jag nu hillar. Det, det, det är vänskliga tills motsatsen bevisas Det är som sagt, det gör ju typ. Alltså, något med drama. gör sig nästan bäst i, i en tv-serie. Mm. för att det kan vara så utspritt och punkter och, och allting. Mm. Jag kan ju göra en övergång då När vi pratar zombies mycket mer. The Walking Dead Det tycker jag är ja. en bra drama tv-serie Ja fast jag vet inte Det kanske går under kategorin drama jag... Det är uh, apokalypsdrama. Ja det är väldigt mycket drama Samma mm. sak uh, mm. Vad var, var, var, var, var det vi sa off-podd Så fort de pratar i en film så är det drama <laughs> När de pratar längre stunder <laughs> När du pratar länge stunder mm. så så är det bra va? Till exempel Breaking Bad. Ja, alltså det... Mm. Det håller jag faktiskt med om. Uh, Breaking Bad är... Um, Vilket i mitt tycke är den bästa tv-serien jag har sett. Ja, jag är ju en av de som håller med dig faktiskt. Mm. Ja, jag håller i princip med. Det är en, inte den bästa, men en av de bästa serierna som jag har mm. sett. Faktiskt. Mm. Och, och sen är en, en annan med. som... Och så slänga in där lite äldre då, Som jag ser som jag fastnar väldigt mycket för Som ja, Jag gillar den här mörkaren Men det är faktiskt oss Osätta Ja den gamla serien Det är väldigt många skådisar det är som bland. Började faktiskt sin karriär där Så det... Inte den gamla oh. fängelseserier Det är roligt Ja jag, jag har faktiskt inte sett Nej, när jag hör oss, då tänker jag bara på den här varulven i Buffy. Jaha. <laughs> <laughs> <laughs> jag har inte sett Buffy så mycket. Åh, oh, Buffy är jättebra. Buffy. Buffy och Angel och... Jag, Allt, jag, jag har hört, hört det. <clears throat> Min förra fru var helt... Hon tyckte det var jättebra med Buffy. Men jag bara, äh, så jag, vet, jag vet inte om jag vill se jo, Buffy. Äh, men ser faktiskt Buffy... Jag fick med mig Star Trek från det där i gittemålet Och det är jag tacksam för Men Buffy, nej, vi får se Ja, men då kan vi gifta oss och Ska nu få med dig Buffy från mig då Det är väl <laughs> Du menar, jag får, jag får pärplattor och en hund Jag <laughs> vill inte gifta med mig med dig Peter Titta, jag har timpat min väska Se alla lyssnare ja. Peters fina väsk På min uh, sändarväska Säga mm. väst. <skratt> cool. mm. Du ser som Homer. <skratt> <skratt> Helt rätt. En annan som går på SVT just nu det är ju Mr. Robot. Med en svensk skådespelare bland annat. Det är också... Nej, jag ska inte spoila, men grönsätter. jag tycker att den kan Nej. absolut klassifieras som drama. Mm. Eh, jag tror... Eh, där gick. Jag såg... Eh, jag har inte börjat att se den här Men avsnitt två Gick på SVT En Ja, sent en kväll när jag kom hem Så jag tänkte hoppa in Och se avsnitt två lite mm. Det kanske man inte skulle för Jag fastnade absolut inte för den Jag förstod inte vad folk tycker Vad är det som är bra ja, jag... för Det hände fan ingenting Jag ska se den sen jag ska se sen när jag har lite mer tid och ja, motivation att se den. Men jag har hört gott om ja. ä, Mr. Robot. Jag, jag kunde kanske uppleva att han var lite har... kanske rörig i början. Fast man, ja, man kommer in i det här mer och mer. Och, mm. sen, och, sen och det här var, jag var just... ju avsnitt två också. Så det var säkert väldigt mycket från mm. avsnitt ett. Och som de och sen... hade förklarat innan. Mm. Och sen, som alla serier kommer igång efter avsnitt fyra och fem egentligen. Mm. De serierna som vi har pratat om Breaking Bad ja, Jag ska bara säga, Breaking Bad det är faktiskt en sån ja. serie Och Better Call Saul också uppförde den förstås Precis, De har ju fått spin-off-serier de de Ja, två serierna. Fast, Better Call Saul den, den tar jag som en helt annan mm. Men jag ska bara säga Breaking ja. Bad är ju också en sån serie att Det är efter avsnitt fyra som han verkligen kommer igång i för jag började bara första avsnittet kanon. Sen två, och trea. var, nej. Vad fan. Det här orkar inte jag se på snart. Men sen var det efter fyra. Eller om det var fjärde avsnittet. Eller om det var femte där. Där. Det blev jag helt fast. Och sen, sen var hela serien guld. Ja, alltså det håller så jämn hög kvalitet genom mm. hela serien. Och typ ett av de bästa när Det var ju till och med Det som stackar Bo Hade gjort Nu kommer jag, kom jag bara inte ihåg det? Vilket avsnitt var Vad heter han? Mm. <laughs> vad heter stackar Bo? Eh, stackar ja. Bo? <laughs> han är inte, fan, stackar. Du kan inte fråga vad heter är inte stackar Bo Han heter stackarsen Fan hur stor kommer. Ja, eh, Jonas någonting kanske och eh, Lundmark jag vet inte ja, fan vad inte Nej det står ja, ni vet hur jag menar äh. men jag eh, var i ja, en säsong De många säsonger fick det på rasten. Är det äh, fem eller sex? Fem eller fem eller sex sista var väl kortare Den sista ja, säsongen tror jag <laughs> det är ett oslo ett tåg det, det, jag är också, ja, ja. Jag, minns det är om man minskar det. Ja bara... med med undammet tävman, det är ena en karaktären. Men jag ska inte spoila nu ja, men Ja nej discount nej discount tävman. så, ja. <laughs> så jävla ligmat Damon <coughs> Samma sak han som är med i uh, mm. Prometheus, Han som är Namira Passes Han uh, är så här discount. Uh, uh, med helvete vad heter han nu? Vad heter Bane? Ja. Tom Hardy. Han heter <laughs> Discount Bane. Det Tom Hardy. <laughs> <Han> heter Bane. Jag precis. <laughs> det jag vill komma till är att Breaking Bad är svinbra. De har fått en spin-off serie Better Call Saul, som är förvånansvärt jävligt bra och jag, jag väntar väntade tills det kom. Jag var och samma sak med. Mm. Jag var lite orolig att Better Call Saul skulle bli väldigt mycket komedi fast det blev det inte alls utan den Håller den ungefär samma stil som Breaking Bad faktiskt? Mm. Ja. Den, den är mm. djup den scenen. Jag, jag tycker om den. Och sen så har vi även The Walking Dead som fått en spin-off-serie Fear the Walking Dead. Sig innan ja, det är väldigt den kul den. också att de gjorde... Jag äh, alltså hoppar bara att kallas och Lenny går för fort Det är väldigt bra också att de... Äh, som sagt, de började ju... Ja, första avsnittet, det är ingen spår, men... Då är det ju nutid efter... Men det är väldigt bra att de gick tillbaka. Mm. Mm. <clears throat> ja, det, alltså det är... Men det är första nu. Första delen. Jag tror eller jag hoppas också att de nu bara visar upp tills Breaking Bad verkligen uh, sätter igång igen. När han får kontakt. Mm. Och att de börjar då med efter Breaking Bad. Mm. är ju på Precis, vi får se vad som händer. Men det är... Det... Det är ett mm. intressant koncept, de har gjort det bra Det är bra skrivna karaktärer alltså, Och det är en rätt Rå karaktärer de känner vi redan till, men, de, men, men Det är bra skrivet det är... Jo men jag menar det är rätt karaktärer de bygger det på. Absolut, det är, det är en expansion av Breaking Bad-universumet Och de gör det jättebra Samma sak mm. med The Walking Dead jag, jag personligen tycker att The Walking Dead börjar bli lite där, äh, För jag har läst serietidningen De föder inte serietidningen oh. alls du har inte sett senaste avsnittet Jo, jag såg den Det var, Jag tyckte jag, jag, jag känner det som en frisk fläkt Efter att ha sett Fear of the Walking Dead Som tyvärr inte är eh, Avslöj inte sista avsnittet för jag har inte sett den. Men jag tycker ändå att Fear of the Walking Dead Är ändå helt okej okay. Det verkar verkligen mer intressant mer, mer karaktärsbaserat Än att de än att de lägger mer fokus på Rick till exempel Men, men det, är, det är väl bara för att jag kan allting om Rick Från CD-tidningen och de följer inte sig helt alls överhuvudtaget Och då körs det ingen tid men, men ändå det, det, Jag kommer följa skiten ändå så. Mm. Och det är väl lite det också att Som Walking Dead där, Jag började se Walking Dead Sen blev det någon paus där Och sen kommer jag faktiskt André mer tillbaka mm. Jag försökte hoppa på till en mm. okay, Jag råkade hoppa på säsong två och herregud, säsong två. pratar inte om det. Nej, och... Som sagt, då blir jag inte huckad på teller. Mm. För den är som den är. Och... Mm. Eh, ja, men du... ja, så, igen, så jag väl skita i. Jag klar, säsong två och hoppar på säsong mm. tre, kanske. <skratt> Nej, man får ju se, man fast får se alla. Då, men det, det är ju det... Man missar mycket om det hoppar över så men det, det, det, det är sådär, De drar ut på det väldigt mycket men det är väl, ja det är ju det och det är väldigt dumt ja. att uh, det är det jag tycker de... tappar för det är faktiskt den där jävla bondgården. jag ska inte förlåta någonting den där jävla bondgården. ja då så efter en hel jävla säsong på en jävla bongård du det är det, det är ja. typ tre tre, ja, det... Säs, det tre avsnitt i C-tidningen som spelar den här säsongen mm. på och det det äh, det är drar ut på det men det är samma som Fear the Walking Dead då, Som jag har börjat på också Det är det som är det värsta att Nu har jag själv fått en liten paus Bara för att jag har inte sett det på ett tag ja. Och jag har haft det tillfällen Att ah, nu har jag tid att se den så alltså, väljer jag inte att se det Så jag vet inte om jag kommer börja med, med den heller mm. Nej, alltså det finns ju rätt många alltså, dramaserier Vi har ju inte pratat om Uh, True Detective? Jag vill ju, ja, True Detective uh, är ju jättebra Jag såg uh, andra säsongen nyligen mm. Och uh, den tyckte jag inte alls var i samma klass som första säsongen Den är ju ett mästerverk första säsongen Och att se skådespelare överhuvudtaget som man förknippar med komedier Göra med seriösa roller Det var som vi nämnde Jimmy Carey förut mm. att det, det funkar väldigt bra Robin Williams ja. som vi pratade om Han har gjort också seriösa ja. roller Och det funkar ju exempel också bra Till exempel i filmen bra. One, One oh, Hour oh. Photo till exempel Med Robin Williams när han, han, är, han är läskig Han är skitlebbig. och Samma sak i, i Insomnia Han är skitläskig Han kan spela mm. bra roller Så det är som du säger, Fler komiker borde spela mer seriösa roller Steve Carell mm. till exempel Han är ja. jätterolig men det i den här, i den här ja. filmen som jag, som jag recenserade i en av mina tidigare recensioner När han är med Shannon Tatum och Mark Ruffalo De är brottare. nu kommer jag inte ihåg vad filmen heter Men jag spelar han en seriös, fucked up roll Och han gör det så jävla bra mm. Jo, eh, sen skulle jag vilja rekommendera två stycken andra dramaserier En som heter Fargo mm som har börjat andra säsonger nu som tydligen ska vara väldigt bra. Jag har inte sett andra säsongen det som har gått hittills men jag ska naturligtvis se det för att första säsongen av föregå var otroligt bra. Sen skulle jag vilja nämna The Leftovers också som kanske inte så många känner till. Det är också en sådan serie som har börjat andra säsongen nu som jag... Jag har ju så många serier som jag följer så jag har inte hunnit se alla än men Första säsongen av The Leftovers älskade jag Så att jag håller verkligen tummarna för andra säsongen nu också ja. Jag har ju en serie En drama -serie som jag såg på Som heter, <coughs> den heter Crash Som är baserad på själva filmen Crash Som också är en jävligt bra drama Som ni borde se, den har inte jag haft med på listan nu Men Crash ska ni se Den måste ni se Det är en så jävla stark Och bra gjord film Ja, i alla fall, men de, de gjorde en, en serie i samma stil då. Och det är Dennis Hopper. Eh, det var ju hans sista f, eh, prestation innan han gick bort till cancer då. Ju. Så han, det fanns två säsonger, så han var med första och andra. Och det är också sån här ganska bra drama. Jag tyckte den var ganska bra faktiskt. Säsong ett. säsong två var bara, äh, men sen, sen gick han ju bort då. Så sen la han ner, men säsongen tyckte jag var jättebra. Så den kan jag rekommendera. Crash, en drama. Mm. Mm. Eh, ni hoppar så himla fort och inte pratar klart om saker Så jag går över till, till True Detective yes. igen eh, Jättemånga människor Säger faktiskt att eh, Säsong två är inte bra Nu har inte jag sett den så jag kan inte säga Så mycket själv Men eh, ni som har sett den så kan jag faktiskt Ni tycker ju också inte att den är Bra, först ni... är mycket bättre Ja först är mycket bättre Fast andra säsongen är också bra Mm Ja, men jag tror att det är väldigt mycket så här att de har bytt skådespelare, att det handlar om helt andra människor. Hade det varit samma, tänk dig nu, om det är samma skådespelare och karaktärer från första, skulle då säsong två vara mycket bättre än då? Jag tyckte att till exempel fotot var mycket snyggare i första säsongen och ja. såna saker också. Ja men det står det berättade och var det det Ja jag förstår om. din poäng Peter men det, det, jag, mm. jag kan kontra med så här att American Horror Story varje säsong så byter mm. de ut alla skådespelare. Det var jag hör. Jag har bara sett säsong ett Nej, det, det är samma skådespelare. Va? Varje säsong? Varje säsong är samma skådespelare. Ja, det var fast olika roller. Alltså för det, det byts ju Men det är samma skådespelare Ja men de kör olika Ah okej okay, de kör det Ja ah, men det var inget Då håller jag köpt Alltså den som var Kanske typ bad guy I, i en säsong ah. Är ju Good Aha, okay, guy jag tror de bytte I ut säsongen Men det är samma skådespelare Okej okay, ja, jag tror du bytte ut Hilla rolllistan Nej, det... Ja så handlar det Om olika saker Först det handlar om ett hus Och Andra säsongen Handlade väl om I ett Metalsjukhus Tredje var de häxor Fjärde, nu var en jävla Mongo Ja. Femman här nu ska väl vara Jag har inte sett den men det, om jag får... Och så kommer det in lite ja. nya skådespelare Och kanske gamla Men de byter ja. ju Så det är ju samma ja. skådespelare Jag förstår vad du menar och det, det, Jag tror det är lite av det också För jag är en av de personer som inte tyckte Att eh, True Detective eh, var så jävla bra faktiskt eh, Första säsongen Det är bra skådespeleri Bra fotosnitt som Men så att det var jävligt långt, alltså långt tråkigt sekt. Efter ett avsnitt tre, kanske när det var en enda lång scen, alltså ett långt klipp som där liknade avsnitt två, då tyckte jag wow, det här var grymt. Men rent så här, det var jävligt segt. Så jag, tyckte, jag var inte så jävla imponerad av True Detective. Men jag började kolla på True Detective säsong två också, och det var samma sak där. Nu jag skådespelare, de gör ett fantastiskt bra jobb. Fotot var inte lika snyggt så som Louise säger Och eh, Jag engagerar mig inte så mycket faktiskt Jag, jag tittar på det, jag kunde somna Jag kunde titta igen och sen somna och sen titta det, Jag drog inte med inhandlingen Det var alldeles för komplicerat Och eh, ja, nu säger jag Att jag tyckte inte att True Detective var så bra Och eh, jag vet att vi har En speciell lyssnare som heter Axel Järv Karlsson Som heter snabbela Axel Järv på Twitter Kommer säkert gå bananas nu men det är skit. Jag är fan. Som man brukar göra. Ja, när jag säger någonting om mina filmer som, inte han, som han tycker om, eller serier, så. Eh, han tycker säkert om True Detective det är, det är väldigt många som gör det. Det är ingen särskild sak. Det är en bra serie, men det var ingenting som jag fastnade för. Ja, och vi som bara säger alla tycker olika. Vi, som sagt, vi, våra röster kommer ut här. Vi säger bara vad, vad vi tycker och alla lyssnare och sånt har sina, och det är inget ont. Nej. Nej, för exempel, Louise tycker att tillbaka till framtiden är jättebra, det är det bästa hon vet Boom. Mm. Det är en jävla dynga Nej. Vilken blick du fick nu Louise Hon var angående fucking kill you Men alltså, bara till fylle på det, ju... jag ska fan döda ja. dig Louise det, det, det var bra att du tog upp det. Det, det, det kan vi avslöja redan nu Att nästa avsnitt blir ju en tillbaka till framtiden special. Mm jag har ju turen att bo i en av de städerna som ska visa hela trilogin på bio på onsdag mm. så att det ser jag fram emot jättemycket sen vill jag ju gärna påpeka det att ska man se den Exakta tider när Marty McFly Anländer till 2015 Så är det visst vilken Jag säger fortfarande Det amerikansk tid låt, låt, låt, låt mig nu säga det här bara, låt mig nu säga det, här bara att det blir fortfarande rätt Hur man en grej. Han, han anländer, anländer 428 på eftermiddagen lokal tid i Kalifornien Fast svensk tid så blir det alltså 1 och 28 på natten den på torsdagen där. Så att. Är så jag gillar det. Jag gillar det. Jag ska vara rätt. Men det är fortfarande datum. Nej, det är inte det. Ja, jag vet vad som står på diskussionen. Ja, jag tycker om i två. Datumet är 21. Jag har sagt det. Jag tycker om i två så mycket. Ni är så gillar nördiga bara två. <laughs> ja, men jag tycker fortfarande att det blir fel. För så kan man inte greja Film är film. Nej. Ja, har vi... Hade det varit en svensk film Hade de, de sett den då i USA de måste de ha sett den alltså innan Innan film det De såg filmen inte innan den okay. det, det här är inte Spaceballs De kunde lägga ner filmen innan, innan ens var gjord uh, ja, ja. Du, Vi har pratat på ganska länge nu uh, om, mm. om drama Vilket är trevligt uh, Vi har fått med ganska mycket Men vi måste ju också avsluta en gång Så att uh, lyssnarna inte tröttnar det har man redan gjort för länge sedan så... Ja När vi sa, när Louise inte visste vilken podd hon var med i. De bara, nej Hon kunde väl inte namnet Då skiter vi där Då går vi vidare Det var jätteroligt Då tänkte vi så här att vi går, Ska vi gå över till Flickchart Så kör vi några stycken filmer En klassiker och sen har, och, Som alla känner till vi det Och sen så avslutar vi Ja. Så Peter Take it away Take away. Eh, då börjar vi då med The Dark Knight från 2008 Jag minner. <laughs> är Du är så tråkig du säger så Ja men du, du kommer säkert att det 3 nu Nej, men lasta Ingenjorde jag också The Last Crusade från 2009 The Dark Knight, säger jag Ja, här är det, jag håller faktiskt med dig jag säger The Dark, The Dark Knight Det är min favoritsuperhjältefilm ja. hey, Batman är superhjälte Den eviga frågan Såklart han är Han är rik eh, skiter i det, det blir The Dark Knight ändå <laughs> I'm Rick, bitch Ja yeah. so, Sorry, What? I'm Rick, bitch <laughs> I'm rich, bitch so. My name is Rick, bitch So Or är Bruce Wayne And är Batman Ja, ah, kör vidare <laughs> Ja, skit jag det, du fattar inte det Då fick vi The Ring Från 2002 Mot The Winter Quest Från 97 The Winter Guest Guest Jag känner Quest Nej, det inte jag, är är det. Nej, jag, inte det. jag inte heller så vi tar bort den. Yeah. Mm, lämnar oss. Och ersätts med The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and Oh, Narnia. Ja, fan, jag är fan vad dålig jag på läser Narnia. <laughs> Det är inte första Narnia i alla fall. Det är Janet Texan och garderoben. Ja, nice. Narnia och garderoben och den andra är Prins äh, Caspian. Som kom ut i garderoben, han kom också ut i garderoben. <laughs> Alla kommer ut ur garderoben i Narnia. Alla är så här, ho straight i Narnia. <laughs> <laughs> um, jag säger uh, The Ring. Även inte tyckt om jag tyckte om den men jag tyckte inte om Narnia överhuvudtaget är, vi ska kanske poängtera att det är den amerikanska Nej, det versionen inte, av jag det. Peter har sagt, The Peter har sagt, Ring. Det har sagt The Ring och så detta har lärt men jag har redan ifrågasatt honom en gång innan. <laughs> vi har haft en diskussion. För Peter kan sina sina ringar. Mm. Nej, men vad fan säger du? Jag, jag säger Narnia i alla fallet ja. Den första Narnia-filmen ja. tyckte jag var inte. Jag säger fint. The Ring. Även om inte jag tyckte om den, men jag tyckte Narnia var sämre film. Nej, ja, men jag säger också faktiskt uh, The Ring. Mm. Um, Två dåliga filmer men ja, Nej, The Ring den har ju sina Den är lite småleggy faktiskt vissa ställen. Ja. Men jag tycker fortfarande bättre om originalet, och Narnia tyckte jag inte om, alls. Ja, jag är lite förvånad som sagt, det som Ringu hade i vissa grejer, att de ändå inte hade med i E.D. ring mm. som var lite mer vidrigare. Ja. Som handen i bakhuvudet mm. och så här skit. Men, så det kunde de ha gjort en bättre film? Ja, kanske. Ta. Det. Nästa! Mission Impossible 2 från 2000 mot Casino. Casino? Jag har inte sett, jag har inte sett Casino. Jag säger Casino. Inte Det är väldigt länge sedan jag såg Casino alltså. Den vinner. Alltså, tror mig, jag röstar för allihopa nu för den vinner. <laughs> Om det är den med, Nej, det med alltså, det med Robert Niro va? Ja, ja, den vinner. Men det är, jag kommer fan inte ihåg Casino alltså typ nåt, jag <clears throat> Så jag är lite osäker har jag sett den Men jag vet att jag har sett den Men Ass Och eh, Louise hade inte sett Jag hatar er just nu Ni <laughs> får Fimlexa Att kolla på Casino Och sen kan vi köra den här Låtsasfrågan i nästa avsnitt Vilken finns som är bättre Mission Impossible 2 eller Casino Nej, ja, men vi kan inte ta bort den här nu Du kan ta bort då. Casino vi har sett den, och den den. Ja men då kommer jag inte tillbaka För vi har inte sett den Men fan Okej men då gör jag så, så här, jag, så här. Uh, uh, jag tar över makten här Jag ändrar spelreglerna Jag tar över vetot Jag tar över allt här Jag röstar för er allihopa och säger Casino Ni får lita på mig på den här Det är en bättre film För Casino måste vi ha med på listan Ja men den är ju fortfarande med Så kommer komma som alternativ Jo, kan komma jag. Om vi klickar i Michelle Passe på två, fast då kommer den upp ja. listan Nej, alltså. Guys, trust me on this one. <skratt> trust me on this one. Jag, jag lovar att lyssnarna kommer säga samma sak. Lita på Louis. Casino är den bättre filmen. Nu pratar jag film snabba yes. och Så klickar du Casino. Ja, det var konstigt. Yes! Jag manipulerar Jag vill också bestämma andra gånger. Jag manipulerar det. <laughs> Jag är den gäller där på er? Ja, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring från 2001. Och är mot 300 från 2007. Jag har inte sett 300. Just, det. fortfarande inte. <laughs> Nej, fortfarande inte. Jag vet att vi har haft en förut ja. Peter, vad säger du? Nej, men jag säger faktiskt Sagan om ringen där alltså. Jag får faktiskt också säga Sagna om ringen. Jag, tycker, Vad skön, för jag, jag, jag tycker att 300 är cool 300 är, det är ingen bra Men den är jävligt den, den är grafisk cool Det är, det är en häftig film Men eh, Sagan om ringer vinner Absolut ja Ingen snack om saken Även om Bögg Frodo är med <laughs> Då fick vi Mean Girls från 2004 oh, Den är bra du <här> säger ju bara gång. så där. här. Ja, men jag bestämmer att hajen vinner. Och hajen är också bra. <här> och eh, jag har inte sett min girls faktiskt. Det är väl det äh, med att hon. Men, äh, trust med att man förlorar mot hajen. Ja, absolut. Jag får nog säga det för att ja, jag, jag, jag har en. Jag har bra. faktiskt hajar på min tv just nu. Jag, så här jag var ju på universum idag. Med barnen och träffa en. Vad blir det? En check från Google Plus också som var där med sin dotter också. Så vi kollar på hajarna. Och då fick jag lite mer smak av att ha en hajtank, kan Så nu har jag en stor bild här på min tv med hajar som simmar förbi. Och därför vinner hajen. Ja. Du, du, du, du, du, du, du, du, Så vi säger som vanligt att uh, två till blir tre. En till blir två. Nej! Mm. En till blir två. Vad sa du? Få en halv Kör tre då, fan Vi kör lite mer <skratt> Ja, nu ja, kör vi tre till Se, Han fattar inte Jag fattar i Spanien Jag ville kontra med ett låtsaskämt <skratt> Fast det här är det faktiskt en svår Okej, okay. det håller jag med om Lost in Translation från 2003 Också en bra drama förresten. För mm. Mm. Mot. Och så backar vi tio år Och får USA Park från 93 Oj Uh, jag kan säga att uh, Jag blev ju mer överväldigad När jag såg Jurassic Park första gången Än när jag såg Lost in Translation Första gången Ja, mm. jag håller med För det var Jurassic Park var en upplevelse Det Fast är fortfarande det är en upplevelse det är fortfarande en upplevelse Lost in Translation var... Nej. Jurassic Park från mig Ja, Jurassic Park. Den första är ju klassisk. Ja, men då, då, då kör jag som din sambo säger, eh, Erik, den säger, eh, <laughs> eh, ni, Min sambo är Erik. Ja, <laughs> eh, när ni två väljer samman så tar han en annan. För vi är ändå inne på eh, Tema drama Båda filmerna är jättebra. Men jag får gå med Lost in Translation då. som det är en dramafilm. Fast du vinner Jurassic Park. Jurassic Park vinner. Ja, den vinner. Jag, jag vill att den ska, den ska vinna. Men därför säger jag Lost in Translation ändå bara för att vara lite Hulk. kontroversiell. För att säga <här> <trawing> ta nästa. <next. här> <här> <här> <tryk> Då fick vi Hulk från 2003. Som ja som har gjort. Mm. Mm. Och uh, så är vi inte så mycket diskussion. För nu kommer uh, Louis säga så att där Ja. Mm. 28 dagar senare Ja, jag. <laughs> <Den minnen. laughs> ja. För, för, för bara säga en sak som är hölkerelaterat. Ja. lite fort att, eh, jag läste att det går riktigt om att eh, Mark Ruffalo ska vara med Hölken i nästa thor The Dark World. Oh, Nej, inte Dark World. Ragnarok. Eh, Ragnarok. Vad ja, Ragnar vet du Vad Så din bekräftelse kan jag bekräfta din, te din uh, teori nej vad var det Ditt skall Ditt skaller kan jag, jag bekräfta att det stämmer mm. den ska ska vara med i nästa tourfilm mm. Mm. en till uh, en klur en yeah. ändå yeah. på något sätt uh, avatar från 2009 mot face off från 97 Face on. Uh, faceless nu. <coughs> faceless. Vad <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> heter porversionen då? Fuck face. Vad heter prequallen Scarface? <coughs> uh, ursäkta, lyssnade jag. Alltså, det här är ingen humorpop. Så, så kul kommer vi inte ha. Sharpen uh, nu. I come on your face. Off. Nej, nu blir det för mycket. Nu får du hålla chef Louise. Och <skratt> ja, där tappade jag micken. Så. Jag klipper bort där. <skratt> dropped the mic. <skratt> I dropped the mic. Uh, avatar och face off. Jag säger face off. Ja, det var väl ingen svår fråga. Det är ju face off såklart Ja klart. Face off. Det var ju ingen svår fråga någonstans. Vad säger du det det, va? Nej. Säger du smurfarna eller Niklaus Cage I wanna take your avatar off? Ah. Jag tycker jag tycker nu nu nu tar jag igen, men jag tycker att avatar är överskattad. Ja. Nu har jag sagt det. Det hade vi på eh, provoceringssöndagen som jag hade på Twitter ändå. Mm. Det var det var rätt roligt. Fan vad folk blir grina. Nej, men jag tror också att de säger nu För att nu ska alla hata på den När den här kom ska alla hylla den Nej Men jag säger faktiskt ändå så face-off mm. Ja Och det är Nej Ja, face-off face Bra Och eh, det var de Filmerna från mm. Frickshort Och eh, de filmer som vi haft nu I drama och grejer Och eh, vi får väl eh, Avrunda upp då med våra, eh, våra kontaktuppgifter. Vem vill sköta mm. dig den här gången? Ja, jag kan säga. Säg det ja. fort. Ja, vi, vi finns ju överallt. Det vet ju alla nu. Nu finns vi till och med ännu starkare på Facebook ja. än någonsin. För de som har det sociala mediet tillgängligt. Och snart finns ju under din säng också. Precis. Bakom din soffa. Mm. Och, ja. och jag finns I kylskåp und Och under ditt täcke Fast det, det, det kan jag fixa kanske Nej, nu ska jag sluta tänka högt ja. Jag Jag säger vi bara ett, ett litet löjligt Lite skämt på lite kul Och så ska ni spinna vidare på det Och så är det löjligt platt Det får ni sluta ja, Jag vill inte äh, ligga ja, det, men, under äh... sängen Fan, Har vi några kvinnliga lyssnare Så väljer jag att ligga på sängen Se, under, i, under, det. Jag bara, nej jag vill ligga på Ja, nu, har, nu hade jag inte något med det, jag är kissnödig Ja, nej men, vad är det Instagram, Twitter Google+, ja. Plus ja. sociala medier ja. Och e-postadressen är Nu pratar vi film, gmail.com Och sen har vi även Louis recenserar på Youtube Jag har inte gjort någonting mm. på tag Men det kommer Nästa film blir James Bond Spectre Sen ska jag göra recension på Mm. Ja, nice. Och eh, det var det vi hade. Vi tackar er, lyssnare, mycket. Eller. Eh, ja, jag var, att rapa men, det. Va? jag var tvungen att rapa det här. Jag dricker öl så. Säg vad du ville säga, Peter. Ja, som sagt, nästa avsnitt kommer att handla om tillbaka till framtiden i filmerna. Eh, skicka gärna in era grejer om det. Eh, era ni... grejer. Eller det? Skicka era, era till minnen, oss. någonting ni vill dela med er av. Tankar om filmerna. Ja, men era grejer också, till kontokort och uppgifter och koder och sånt också. Gå då det bra, men... Ja. Nej. Så... Har, ni, har ni rest tillbaka i tiden någon gång, eller har ni rest framåt i tiden kanske? Ja, ursäkta, lyssna, nu hamnar jag i deras tråkiga nivå på humor så alltså, det här funkar inte. Skicka in era saker i alla fall Era minnen vi, Via post till Peters adress För Peter vill ha saker så, ni, ni, Han heter Peter Salander ja, Ni, får ni får gärna, gärna skicka saker till ja. mig Melbygatan 17, 17. D, 5351 i Lidköping Skicka vad som helst Skicka något Q till Peter, skicka, skicka Peter, något, något till Peter. Så, så får vi någonting Så lägger vi upp det på Instagram Nu kommer massa stalkers och så här. Ja, nu vill jag faktiskt ha grejer Skitsamma var det Bara skicka någonting med posten till Peter Nu, Hans adress är Melbygatan 17 D vad var det andra? 53151 Linköping Skicka någonting till honom, Peter Skicka vad som helst så lägger upp en bild på det på Instagram Det som skickas Det blir en kul grej Ja, skicka nu, det här kan vara kul Skicka vad som helst Ja Det var det Ja Förlängelsen Yes, och då säger vi Kul att ha dig tillbaka Så spangen Jag ville bara ha sagt det jag... Tack så mycket, kul att vara tillbaka Sjönt att ha tillbaka I'm... Mm. I'm back, då säger vi back Tack och hej Och hej Jippekraje hej